Første af den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på din holdt bødekasse med MobilePay-box. Lørdagen den bøder på tre kampe, seks mål, og for mit vedkommende en af de mærkeligste dage, jeg længere har haft. Vi skal i den her udsendelse, af EM-bold ned i og analyserer kampene, hvor vi i første halvleg kigger videre eller nærmere på Danmark mod Finland. Og i anden der dykker vi så ned i de to andre kampe, der bliver spillet som er Wales mod Schweiz og Belgien mod Rusland. Jeg sidder her sammen med to uh, Superliga-legender, vil jeg gerne have lov at kalde dem. Den første. I går der spurgte jeg Jan og Martin om deres største øjeblik, som ikke var at score i pokalfinalen. Hvor Jan jo havde scoret i, i Tyskland, og Martin han har scoret i Danmark. Men Mikkel Beckmann, mm. dit største øjeblik, er det dit mål mod uh, Juventus? Det er nok det, folk husker bedst, og det, jeg bliver mindet om mest. Uh, men... Jeg er ikke sikker på, at det er mit største øjeblik som sådan. Øhm, Den skal du uddybe? Ja. Øhm, nej, men jeg, jeg ved ikke, altså det står ikke for mig som, som det klareste, øh, fordi vi vandt ikke noget som sådan. Øh, og der, der står det største for mig stadig, at, øh, at da vi vandt mesterskabet med Nordsjælland, som øh, var mit første mesterskab, og også klubbens første mesterskab, det øh, står klarere for mig, end at ja, os, i god øjne bare score et mål. Det var også et meget specielt mål, har jeg lad mig fortælle, og også øh, øh, fået viden vide en masse gange. Men, men at vinde noget er større for mig, end at score et mål. Så det er, selvom du scorer mod Juventus, mod Buffon, ja. en perle, ja. så kan den ene gang rangere som, som de største. Øh, det er jo vel færdigt. Ja, men altså vi vandt jo mesterskabet så fik jeg lov til at være ja. med i det her, så det hænger jo lidt sammen. Men det største for mig er stadig at vinde noget. Det er helt fair snak. Velkommen til. Tak. Min anden gæst, det er, det er dig, Jørgen Christiansen. Tidligere brystens fodboldspiller. Jeg har jo vendt alt muligt omkring dig, og du har scoret i en pokalfinale, og jeg kan ikke rose dig mere nu. Så, så jeg siger bare velkommen til dig også. Mange tak. Og lad os øh, kaste os ud i det. I første halvaj, inden vi, inden vi dykker ned, så har jeg bedt jer om at lave det her dagens detalje, som, som kan være alt for et sjovt aspekt. Fedt mål, lækker dribling eller et eller andet, der er, blevet, der er blevet lavet i går. Og den kommer måske det her med, at det kan være et sjovt aspekt, og på baggrund af det, der skete i går, men det skal vi nok vinde. Jan, vil du starte med, med din dagens detalje, som var i, om lørdagen? Jamen, man kan sige, at der er den fodboldmæssige, så der er der den ikke fodboldmæssige. Den ikke fodboldmæssige, det er helt klart, at uh, den danske læ lægestab jo fik, uh, fik Christian Eriksen hurtigt under behandling, og uh, fik, uh, fik ham uh, tilbage til livet, kan man sige, uh, uvirkelige scener der. Um, så so, so det er i hvert fald for mig uh, dagens detalje, og, og selvfølgelig også sammenholdet fra, fra de danske spillere. Um, hvad skal man sige, hvis man skal tage en... En, en detalje som, som er lidt mere fodboldmæssigt, så så synes jeg fra Bianchiers øh, hele afslutning mod, øh, mod valiserne øh, hvor der skal det skal sådan en fantastisk redning op af Danny Ward i øh, Wales mål ja det er en fed, fed afslutning af en af en definitiv spiller som får øh, koordineret sin fødder på den måde øh, enig den var den var også flot har du noget Emil jamen altså øh, hvis jeg skal danne sådan lidt en parallel til mit daglige virke, så står jeg for dødboltene ude i, i Lømbø, og øh, nu fik vi sat målen i gang også i går øh, i øh, Wales og Schweiz, og øh, specielt Mbolo fra, fra Schweiz var rigtig, rigtig farlig scoret på en, men, øh, men var farlig stort set hver gang, som Schweiz havde en dødbold, så jeg elsker at se dødboldsmål, men det skal jeg nok også sige, når jeg står for dem ude <laughs> i klubben. Men er, der, er der ikke også noget med, med dødbold og slutrunder? Jo, det, at er det Er det lige præcis der, hvor, hvor holdene de kan optimere og få meget? Det er der lige præcis. Altså, man kan bruge ufattelig meget tid på det, også nogle gange for meget, men jeg tror, der bliver nørdet rigtig godt igennem. Øh vi kan vel også se i, i statistikkerne i de forgående slutrunder, der være, hvor, hvor stor en andel af mål, der bliver scoret på dødebold. Det, så det er noget, der virkelig er fokus på fra, fra samtlige hold, det er jeg sikker på. Sikkert et base af Brilum Bollog i går, ja. der, der holder ham væk og, og hætter en Flot mål og, og to gode detaljer, I komme med. Lad os prøve i den her første halvleje, som sagt. Vi kører den ikke i kronologisk, ligesom vi gjorde i, i går, men vi tager altså Danmark-kampen i, i første halve. Og den blev jo flottet i gang i går klokken 18. Og ja, vi var jo vidner til øh, fuldstændig forfærdelige scener i går øh, med Christian Eriksen, der går i græsset. Og det er for mig og mit vedkommende, der, der er det noget, jeg aldrig vil glemme. Øh, jeg må indrømme, at jeg tabte fuldstændig pusten, når jeg skulle skrive øh, manus til i dag og finde ud af, hvad, hvordan vi skal vende og dreje den her situation. Der er jo ikke rigtig noget, men jeg føler ikke, der var en måde, jeg kunne skrive manus eller eller forbered mig på. Så jeg, sagde, jeg skrev også til jer, at, at det bliver ud fra følelser, og det er det, man kan snakke om, når det er vi snakker om et menneske. Hvordan, øh, altså, hvordan, hvordan oplevede I situationen i går? Fordi jeg sad hjemme, jeg var glad for, at jeg ikke var på stadion i går, må jeg sige. Og selv øh, den dag i dag, vi til her søndag morgen, der er berørt af det. Hvordan, øh, Mikkel, hvordan, øh, hvordan var situationen for, for dig i går? Ja, men altså, som, øh, som alle andre danskere, tror jeg, er fuldstændig surrealistisk. Øh, man ser en, en spiller, hvor kontakten bare slukker. Øh, folk står og holder sig for hovedet. Man kan se med det samme, at, at den er gal. Øh, ja, altså, jeg... Øh, jeg fik sådan en, en fornemmelse af, når jeg så har siddet og kigget igennem, jeg var, jeg var også lykkelig for, at jeg ikke var på stadion, og jeg var lykkelig for, at det at er, de simpelthen valgte at, at ikke vise billeder derfra. Um, det synes jeg var, var stort format i uh, en svær situation, og så må jeg bare sige, når jeg sådan lidt har, har tænkt over det, så må jeg sige, hold kæft, for var uh, spillerne sej, og hvor var uh, staben sej, og hvor var fansen seje inde på, på stadion i måske den sværeste situation, du nogensinde har stået i som, øh, som spiller, som holdkammerat, som øh, modstander i øvrigt også. Øhm, og så tag så vanvittigt flotte beslutninger, som der blev gjort så hurtigt øh, derinde. Det var det var fandme stolt over at, øh, at se. Og, og det er sådan, det indtryk, jeg har bagefter, hold kæft, man, var øh, en vild vil øh, oplevelse, men var blevet der taget nogle sindssyge beslutninger. Altså virkelig, virkelig flot. Du, øh, hvordan, hvordan har du det med situationen, fordi at, ja, fordi at, som, som Mikkel siger her, det der skete på stadion i går også med de, med de finske fans, der begynder at råbe Christian Eriksen, øh, og man får jo den her følelse af, at fodbold er sammenhold på tværs af nationer, og at fodbold i det øjeblik jo ikke betyder noget som helst, men at det, at det er mennesket og livet, man kigger på. Det var nogle rør, rørende scener, vi så i går. Ja, absolut. Altså, det var fuldstændig vanvittigt øh, øh, tragisk, det der, det der lige pludselig sker. Øh, men at, at, øh, at der så udspillede sig så stærke scener, og at øh, ja, holdt fansene øh, for både Finland og Danmark, øh, viser sådan nogle scener, det var, det var virkelig rørende at, og, og, og viser hvad fodbold er følelse hele vejen øh, igennem og øh, sammenhold som du helt rigtigt siger øh, og øh, ja man kan også se øh, det er gået verden rundt allerede øh, i går aftes øh, var der jo beskeder der øh, beskeder op de i steder øh, rigtig mange steder jo Lukaku der han scorer allerede det mm. øh, det vises også øh, format. Og, så ja det var øh, det var en vanvittig oplevelse øh, og, og tragisk men men virkelig virkelig godt at øh, han er tilbage og øh, og i hvert fald efter seniorer jo, jo har det øh, stabilt og okay. Ja, også fra min side af bordet her vil, vil jeg også have lov til at, at udvise min dybeste respekt, fordi nu så jeg også kampen på DR, som du selv sagde, Mikkel, og øh, udvise den dybeste respekt for, for de folk i omkring DR, som jeg synes i den her sindssygt svære situation takler den her øh, menneskelige, arbejdsmæssige situation på den bedste måde. Fordi de har jo også følelserne ude på tøjet men alligevel formår de at samsætte en professionel kommentering og transmittering af hele det her forløb. Jeg græder derhjemme, og jeg kunne da forestille mig, at de også havde lyst til, og her snakker vi om de, der var inde i studiet, blandt andet og Josefine Høg, som havde udsendelsen, at det kæmpe respekt for den måde, de håndterede det hele på. Hvis vi kigger på på den mulighed, som Kasper Julemand jo sagde efterfølgende, at de fik stillet til rådighed i forhold til, fra uefa side. I forhold til, at de kunne spille kampen færdigt senere på dagen, som de så gjorde. Eller de kunne tage den op dagen efter her om søndagen kl. 12. Han sagde, at der ikke var noget pres fra uefa side julemand. Men for mig at se, så er det jo en fuldstændig umenneskelig situation at skulle sætte både ham, staben og spillerne i, og skulle træffe et valg. Hvad... Hvad siger du til den her situation, og er det overhovedet muligt, at skulle... Nu færdiggøre færdiggjort i kampen i går, men var det reelt set muligt menneskeligt? Uh, nej, det, det synes jeg ikke, det var. Uh, det, det undrede også mig, at de, uh, at de spillede uh, senere på dagen. Når nu har jeg hørt om de her to muligheder klokken 12 dagen efter, og uh, klokken blev den sat i gang halv ni eller noget i den stil. Ja. Uh, uh, der vil, jeg, der vil jeg stadig sige, at det er bedre At få afviklet den kamp I stedet for at skulle tage alt det her med hjem øh, Ikke lukke et øje i nat Og så lige pludselig skulle op og spille En faktisk fuldstændig ligegyldig øh, Resterende fodboldkamp øh, jeg, jeg er sådan lidt delt i det her Fordi øh, hvad, hvad fanden skal UEFA også gøre altså, De har et, øh, et arrangement som, som, ja, Det kører videre, det, jo det, det kører videre mm. altså, Ligegyldigt hvad der sker Og hvor tragisk det her er Så kører, kører det her arrangement jo videre Um, og, og jeg tror da heller ikke at de har uh, stået med, med pistolen fra panden og sagt, I skal spille her eller her men prøvet at finde en eller anden uh, løsning, det tror jeg simpelthen på fordi det, det var så uh, frygteligt det der skete og de skal jo også tage nogle beslutninger hvor, hvor de også har følelser med i det um, så jeg lidt del på, på det her med, um, om den uh, skulle spilles her eller der og et eller andet sted, så skal der jo tages en beslutning uh, om at, at, at turneringen skal køre videre um, men, men jeg synes måske godt, at der kunne være andre løsninger end bare at spille om aftenen eller dagen efter kl. 12, hvis det er det, der er sat op, øh, som, som vi får at vide. Men nu hørte jeg jo blandt andet, at, at hvis der kommer en situation omkring corona, så har man den her 48-timers-regel. Ja. Øh, hvordan kan det være? Nu godt, det, det kan du selvfølgelig ikke svare på 100% lige nu, når vi sidder her i studiet, men det er da lidt underligt og bemærkelsesværdigt, at man i den her situation ikke har en lignende mulighed. Ja, og, og det er jeg inde i, og jeg synes også, der skulle være flere muligheder. Øh, det er det, jeg sådan lidt øh, prøver at sige, at, at måske skulle være flere muligheder end kun de her to øh, spilletidspunkter. Så kunne man måske lige øh, sove på den og finde ud af, om, om man kan rykte øh, hele, øh, måske en dag eller de her 48 timer, som du snakker om. Og der, øh, det er jo der, øh, hvor folk er uenige. Øh, men jeg mener også, der skulle være flere muligheder end de to, der er listet op. Men hvad Fordi nu, nu siger du også det her med, at uh, situationen og turneringen, den går jo videre. Og Jan, hvordan, hvordan kommer man lige videre for sådan, en, uh, for sådan en kamp? Fordi der venter jo to kampe for, for Danmarks vedkommende. Og for den sags skyld også, altså nu, nu var det meget tæt på de danske spillere, men de finske spillere var jo også i nærheden af hele den her situation i går og må også have berørt dem. Uh, men hvordan kommer man videre, og er det lidt eller det her, vi siger, at det er derfor, man er professionel på en måde, selvom de her professionelle fodboldspillere aldrig nogensinde har været i den her situation. Det, der er ingen tvivl om, at alle spillere, danske og finsk, er, er utroligt rørt af, af gårsdagens hændelse. Det, det er der ingen tvivl om. Men som, som, som Mikkel også er inde på, at, så mener jeg også, at man kunne have, have valgt nogle flere løsninger med syn til, til at få spillet den resterende del af kampen. Det er jo pest eller koler, man skal op og, eller man skal vælge imellem som jeg også er inde på, Turneringen går videre. Og øh, når, øh, når spillerne lige har fået, forhåbentlig også, øh, snakket lidt mere med Christian og Vents situation, det, det er vigtigt, at der bliver snakket meget om det, de her ting, fordi at der er nogen, de er måske lidt mere øh, berørt end andre. Så det er vigtigt, at, at øh, landsholdet får, får det snakket godt igennem, og, og det er jeg sikker på, at, at, at de gør. Øh, så er jeg og omvendt så er jeg også sikker på, at, at når, de, når de så har fået den øh, bearbejdet, så er de også så professionelle, at, at, at, at så ved de godt, at der skal gøres et stykke arbejde fremadrettet. Men selvfølgelig, så også, altså, det, vil, det vil påvirke resten af de studeringen. Det kan ikke undgås. Især for nogen, som er måske lidt mere følelsesladet end andre. Ja, det så vi også i interviewet i går med, med Roberto Martinez og, og Lukaku, som også udtalte, at de så det jo inden de gik på, på deres kampe, og det påvirkede jo dem. Øhm, men jeg kan ikke lade være at tænke på, at når jeg, kigger, når jeg kigger ned på det her danske hold, og vi ser de her meget rørende billeder, at de danner det her skjold omkring øh, omkring Eriksen i går, det er jo set billeder, som intet har med fodbold at gøre. Men alligevel, synes jeg, jeg hørte i en kommentering i går, og det var så perfekt formuleret, at det har alt med fodbold at gøre, fordi det har at gøre med sammenhold. Og hele essensen i, at vi til at starte med, startede med at spille fodbold, øh, fællesskabet og det her... Så i en meget rørende situation er det jo smukke billeder på en måde. Helt vildt. Ja, kan du prøve sådan, fordi at, at det er jo... Nu sidder jeg og prøver også at, at, prøver at finde ordene, fordi igen, som jeg siger, det er jo det rent menneskelige, vi snakker fra nu her. Hvor jeg synes, det var helt vanvittigt, flot, rørende og det der sammenhold, man ser det der skjold stå. Ja, men det, det er helt enig Og det er det, jeg øh, øh, også lidt var inde på i starten, at de er... Øh, nogle kæmpe, undskyld ordet, fucking helte. Kom med det, det er helt fint. Øhm, og, og forbilder for alle, fordi at stå i den situation, som er så uvirkelig, og så tage de beslutninger, som der bliver taget ind på banen, både med øh, Simon Kær der øh, vist nok er over første gang hos sin øh, i også øh, ud over holdkammerat, men gode, gode, meget tætte ven. Smeichel, øh, øh, som øh, gør alt, hvad han kan, som den her leder, mm. han er det Delaney, der tror jeg nok kommer til at danne det her skjold. Altså de beslutninger, der bliver taget så hurtigt i så forfærdelig en situation, det vidner bare om øh, så fantastiske mennesker, øh, som ja, i det her øjeblik jo øh, er professionelle fodboldspillere, men som bare er helt normale mennesker, som øh, gør alt, hvad de kan for at øh, ja, redde deres vens liv. Det er jo der, vi er. Ja, og det er det her med... Man kan læse så mange lederkurser, man vil, men det, de viser, de der drenge i går, det, er, det kan du ikke læse nogen steder. Det er det kommer helt ind fra hjertet, det, du, det man ser fra fra i Kære, og, og jeg kan næsten ikke nævne de andre, fordi så kommer man til at glemme nogen ja. i, i hele det her. Altså, de alle sammen øh, var helt fantastisk i går. Ja, så må man ikke glemme, at, at det, det, vi har set på dansk tv, det er jo ikke ret meget af det, der er sket, fordi at, øh, nu havde jeg en... Øh en kam kammerat, der, der, der bor i Tyskland, og, og han ringede kort efter, at den var suspenderet, og der havde i hvert fald også været stærke billeder, øh, som, som også jeg vil roste, det er for ikke vist, men som jo også det kommer ud her til morgen, at BBC også har vist. Så, øh, så der er nogle af de der spillere, der har, der har set noget, noget rigtig forfærdeligt, forfærdeligt at se Christian Eriks falde om, ja. Øh, virkelig, øh, virkelig øh, forfærdeligt. Men også at, at der er foretaget hjertemassage og, og og des lige, øh, og endnu mere behandling. Så, så der har der virkelig øh, været nogle, nogle ting, som, øh, som spillerne skal skidt og bearbejde her de næste, de næste dage. Hvis man lige tager den sådan lidt væk og kigger på hele den, den verden, vi lever i i forhold til, fordi at nyheder går så hurtigt, billeder florerer. Øhm, du nævner det her med den her transmittering af, af BBC, som, som vælger at sende billeder osv., kan du prøve at sætte lidt flere ord på i forhold til det her med, at, at selvfølgelig er det ikke i orden, og det er, jo, det er jo dybt forfærdelige billeder at skulle sende ud til folk. Du siger selv, at du så den på DR, og de, og de klipper jo væk. Men bare det, de klipper væk, der forstår man også alvoren i det hele. Ja, så ved man godt, at at, uh, at denne riveoverhus er galt, og, og det kan man jo også se hurtigt om. Og jeg mener, at man også når på det at se, at, at uh, læstaten begynder og, og, og, med hjertemassage, og, og der er, øh, ved mig selv. Der fik jeg godt nok øh, en meget, meget stor klump i halsen, og, og, og, og ja, krydsede fingre for, at, at de fik ham tilbage, Christian, øh, tilbage til livet, som, som de jo heldigvis gør. Og øh, ja, det er jo bare øh, stor, kæmpe rus. Man kan jo ikke give øh, nok ros til, til lægestam, hold og så videre, at, at de sammen fik, fik ham tilbage, og, og ja, som sagt, efter sine har det, har det ok, trods omstændighederne. Jeg må også sige, altså nu så jeg selv kampen også på DR, og Andreas Krav og Morten Brun, som kommenterede kampen, vil jeg også bare sende min øh, dybeste credits til dem, øh, fordi de formår at, at træde i vandet i den her situation, øh, holde også opdateret, uden at gejle en situation op, fordi at vi sad derhjemme ved os, og man kan ikke lade være at komme med nogle udbrud eller et eller andet. De formår at holde det på, på et professionelt, perfekt jeg sige, plan øh, og kommer ud med, med den her besked til os andre. Så, så tusind tak for det til, til jer to. Og så er der, ikke, øh, altså, der er ikke andet end at sige her fra os, at vi endelig håber, at, at Christian Eriksen kommer så, og bliver god igen fodbold er et eller andet sted fuldstændig ligegyldigt, når det her sker. Så øh, du skal blive rask, Christian, og så øh, ønsker vi alt det bedste til, til ham, Sabrina, to børn, mor og far, hele familien øh, herfra. Hvis vi skal tage fat på selve det, der så skete på banen i går, så øh, kan den her situation selvfølgelig ikke bare negligeres, fordi den får jo en impact på selve, på selve kampen og på selve den indstilling, som, som som spillerne kommer ud til til anden halvleg, men hvis du kigger på den danske startopstilling, som var jo i første halvleg, Mikkel, øh, der var jo set ikke noget, der var der var specielt overraskende. Vi har jo snakket omkring, skulle Mathias Jensen starte inden i forhold til et finsk øh, hold, der stod meget dybt, og hvordan skulle de tre forreste være? Men der var jo ikke de store overraskelser. Nej, altså øh, der blev gået med lidt det sikre valg, kan man sige i en i en åbningskamp, som øh, er blevet øh, snakket om i ja, flere år efterhånden. Ja. Æm, så øh, jeg kan egentlig godt forstå øh, øh, Jungmands valg. At, at gå med det sikre valg og spille med de spillere, som han er 100% sikker på kan øh, udføre en opgave øh, mod Finland, som, øh, som, som Danmark jo et eller andet sted, skal vinde over øh, 10 ud af 10 gange. Øh. Så det kan jeg godt forstå, at han gjorde Men hvis man så kigger på det her med At de jo skal et eller andet sted vinde 10 ud 10 gange Og på 45 minutter burde man jo også godt kunne Måske stykke en bedre præstation sammen End det Danmark gjorde i går De starter jo rigtig fint i Danmark Jeg føler jo, at de er meget på bolden Og man har jo egentlig den her følelse af At man er med Men alligevel får man jo ikke Man får ikke noget ud af den første, lad os sige, ja, den, den første tid, inden at, at den her hændelse med Eriksen sker. No. Hvorfor er det, at de ikke bedre i, eller får, får bedre fat rent taktisk i kampen, hvis man kigger på det? Ja, altså jeg synes i hvert fald ind til den her hændelse, der kan vi i hvert fald godt snakke om, om fodbolddelen, fordi alt det andet synes jeg er så svært at sidde og snakke om, fordi det, det har alt andet end med fodbold at gøre. Men den første del, der synes jeg egentlig, de får lagt et OK tryk, på, øh, på finderne, får en masse standard-situationer. Uh, det er ikke der, Danmark skruer mod finderne, fordi der er de stærke. Ja. Der er de rigtig stærke. Um, det der undrer mig en lille smule over, når jeg så noget af, af Danmarks øh, gennembrudspil. Um, det var de her krydsbolde, der er blevet slået over på modsatte bak specielt mod Daniel Vass. Um, jeg kan ikke rigtig se tegningen på, hvad det skulle være, om om kvaliteten simpelthen var, var for dårlig, at han blev spillet i en, i en duel i luften, fordi der er vas ikke specielt dygtige, og der er finderne dygtige, så dem kan han ikke vinde. Eller om det simpelthen var, var meningen, at de skulle spilles mere flade, så han kunne komme i et løb i, i, udefra fra kanten af at komme ind i de løb der. Men jeg synes, de blev spillet forkert, øh, specielt på Daniel vas. Hvad skulle de kontrere, have gjort ellers? Fordi jeg tænker, at grund til, at man måske får, får lavet de her, det er jo for at flytte det finske hold. Mm. Men hvad, hvad, hvad, hvad skulle de så have gjort? Fordi at jeg er det kom jo ikke til udtryk udtrykke på, på den bedst mulige måde. Nej, altså øhm, når finderne står så dybt, så kunne jeg godt tænke mig, at de spillede sådan en lille smule mere på forsiden af, af, af forsvaret, i stedet for at pumpe øhm, hvad kan man sige, de her krydsbolde eller indlæg ind, hvor finderne øh, specielt Ardøjulie var jo helt vanvittig mm. dygtige til at forsvare sit felt. Øh, I øvrigt også øh, hele det finske forsvar med den her fembarkæde. Man spillede lidt mere på forsiden af det, så de blev trukket lidt mere frem, i stedet for, at de kunne stå dernede rimelig komfortabelt bare og forsvare deres felt. Og så selvfølgelig den her floskel med at spille hurtigere, men det skal man jo, når der står en... en, en der står en bare en mur, ikke? Der står, der står en, en finsmur. mur, ja. altså lad os bare være ærlige, det gjorde der. Og så det her med at, at kunne finde nogle små mellemrum, nogle gange for at afslutte udefra, så de bliver nødt til at trække lidt frem finderne, fordi de var gode til at forsvare deres felt, det må vi også give dem. Ja, og som du selv siger, når, når, man, når man spiller til duel og, og spiller foran den, som man, som man gjorde meget, jamen så øh, det er det jo noget, som Juli og, og de her store finder, de kan jo godt lide, at de ikke skal ud og løbe. Jeg skrev også til at det her med, at det, noget, jeg blev mærke i, det var, at, at det danske genpres, det gjorde jo hele tiden, at man erobrede bolden ret højt op på banen, og det tænker jeg egentlig var ret lukrativt, fordi at, at finderne så hele tiden skulle orientere sig baglæns. Men Og så skrev jeg også til jer her, altså, hvad, hvad er det, det gør ved et hold? Fordi Finland fik jo heller ikke, det var ikke fordi, man sad med følelsen af, at Finland i et kontrangreb kunne, kunne gøre noget. Hvad er, hvad er det, det gør ved et, ved et hold, når det er, at, at man hele tiden kan bevare et pres øh, ved at den højt op på banen? Jamen først og fremmest, så er det jo super vigtigt at, at råber den højt på modstandernes bane. Men, øh, men vi får måske ikke helt spillet, som ikke helt rigtig siger, hurtigt nok, når vi så har øh, Europa når man rober, så er det vigtigt at spille, spille rigtig hurtigt, for det, så er det, at man får noget ud af den her hurtige råber. Øh, og helt rigtigt, altså, jeg tror, der er en enkelt gang, hvor hvor Pukki er lige ved at fra kære, men, men ellers har de jo ikke noget, der, der er super farligt. Så, så vi havde et godt styr på det defensivt, men, men kommer ikke helt frem til det, det vilde offensivt. Øh, Jonas Vind har faktisk en OK afslutning ud for feltet, som... som mm. øh, som Radetsky-tager. Men ellers kommer vi ikke frem til de, til de vilde chancer. Og, og jeg havde også gerne set, at, at vi måske havde spillet, øh, igen som Mikkel helt rigtig siger, lidt mere på foran deres øh, fire parkede, og lidt hurtigere øh, med sideskift osv., så, så vi kunne have fået dem flyttet. Måske komme ned bagom den og så måske med nogle flade indlæg. Øh, men ja, igen. Øh, jeg synes, du, det lykkedes med... Øh vi havde jo snakket de, de andre dage her med, om, om man skulle bruge Mathias Jensen. Nu bruger man jo så Delaney, øh, som, som er det gode valg også. Øh. Men, men de tre på midten, man har en højbjerg som lidt dybe sekser. Vi ser jo faktisk højbjerg tage et løbet på et tidspunkt ind i feltet. Og, øh, er en ud af fire mand, der bevæger sig ind i feltet og rammer den og er tæt på og, og få scoret. Men synes du, det lykkes med, den, med de her ja, tre ind på midtbanen i forhold til den måde, som man skulle lure det her finske hold op på? Eller var der måske brug for en Mathias Jensen? Ja, man kan sige, at, at første halvleje, den forløb på lidt ligesom øh, andre første halvlej i, i slutrunden øh, ind til den her forfærdelige hændelse. Øh, det er jo svært at sige, hvordan det havde forløbet sig videre øh, i anden halvleje, hvis, hvis, hvis det her ikke øh, var sket. Øh, en åbningskamp, vi havde et eller andet sted godt styr på det defensivt og, og kommer frem til nogle hele chancer, som, som det var set i, i, i de øvrige øh, åbningskampe. Øh, mellem for eksempel Italien, Tyrkiet øh, også Wales, øh. Schweiz. Så, øh, så det var lidt forventeligt, men vi havde selvfølgelig gerne set, at, at der var kommet øh, lidt flere chancer. Øh, også et mål på tavlen, men, øh, men sådan skulle det desværre ikke lige være i år. Hvis vi giver. Ja. Jeg vil bare lige, for, for at vende tilbage til det, du startede med, med, med det her genpres, som, øh, som Danmark er blevet dygtig til. Det er også en af de punkter, som, øh, som Kasper har sagt, der er blevet arbejdet intensivt med. Han har haft en en, en svær periode med det her landshold. Vastbar, hvad jeg er det? Har ligesom, ikke haft en periode? Han har den. ikke haft en periode. Uh, men de få træninger, han har haft, der har han listet nogle punkter op, hvor han føler, at han godt kunne nå at rygge dem mm. uh, fra det her uh, hold og så lidt hen imod hans eget hold. Uh, og en af de her fokuspunkter, det er uh, den her 5 regel, som han selv uh, nævner. Uh, det vil sige, når de taber bolden, så er der 5 sekunder til at vinde den tilbage. Og jeg synes godt, man kan se, i tegningerne i, øh, i deres kampe, ikke kun i går i, imod Finland, men også tidligere, at der er blevet rykket på det her aspekt, som også er sindssygt vigtigt, når man møder hold, der står lavt. Fordi hold, der står lavt, jamen de har jo hele tiden en mulighed for at køre nogle omstillinger den anden vej, specielt med Pugi som er enormt giftig mm. i de her omstillinger. Men også med andre hold, som kommer til at stå lavt. Øh, og så kan man holde trykket på, øh, på modstanderen hele tiden, så det kræver enormt intensivt arbejde i en kort periode, men til gengæld så gavner det øh, holdet, at du kan hvile lidt mere med bolden efter det, når du har den igen. Øhm, så jeg synes godt, man kan se, at det fokuspunkt er, er der blevet lagt på, siden øh, Kasper har taget over. Er det et spørgsmål om et, øh, altså et mentalitetsskift og måde at optimere på i forhold til det her med, at, at bruge den her regel, at når man mister bolden, så er det hurtigt over den, som, altså som, som gribe, at man skal over den, Fordi ja. jeg er helt enig i, det var nemlig ret tydeligt at se, at, at det var et stort fokusområde. Og man har jo også set det på Guardiolas hold, at det var noget af den. Det var faktisk meget, en, en stor del af den succes, som Guardiola blandt andet havde i, i Barcelona, at det var genpresset. Ja. Så, så, det, så det er en, en, en stor og vigtig del, som, som han allerede har fået rykket på øh, ret hurtigt. Det er det. Og... Øh, øh der er sådan at to ting, som jeg kan se, holdet har bevæget sig hen imod. Det er det her genpres, reglen og så er det det her med, at alle de defensive løb skal gøres 100% fra alle. Og det synes jeg også, man kan se i starten af kampen, at Brathwaite tager et, en defensiv omstilling på 50-60 meter og forhindrer en omstilling, fordi han bare sprinter hjem. Yusuf gør det samme. Så det har han også fået ind i spillerne, at alle defensive løb, de skal gøres 100%, fordi vi både forsvarer og vi angriber som et hold. Bare lige for at få for, for lytterne med også. Når, når vi snakker om det her genpresse, når du siger den her fem sekunders regel, vil du sådan rent teknisk bare forklare, hvis der er for eksempel en, en, en, en venstre-finsk bak mister den, så er det de spillere, der er omkring, der laver genpresset, ja. og de andre følger med i, altså som sådan på en eller anden måde i en tråd i en kæde. Ja, altså man kan sige, øh, øh, den tætteste mand, to tætteste mand, øh, overfalder nærmest øh, boldholderen, og så de andre positionerer sig efter det. Så er der også noget med et restforsvar, hvor man skal stå og så videre. Men det her fem sekunders øh, genpresregel, det er simpelthen nærmest at overfalde øh, boldholderen. Og det kan også være en, en ulempe, hvis de kommer ud af det her øh, pres, og vi har sat dem med en, en 3-4 mand, og de får spillet ud af det jamen så er der en, en, en kæmpe omstillingsmulighed for, for modstanderne også. Og det er ikke for at tale til laveste fællesnævner, fordi vi, vi, vi prøver faktisk at, at gøre det ret nørdet, men det er for lige at få de her små detaljer på plads. Øhm, hvis man så kigger på, øhm, på, på det finske mål, som for mit vedkommende synes jeg kommer lidt ud af det blå, altså det kommer ud fra venstresiden med, med indlægget og... Øhm, jeg kan ikke lade være at tænke på, at der nogen, man kan... Altså, er det ikke, fordi man skal klandre nogen på et mål, men helt set så er det jo en, en situation, som er halv ufarlig, som så bliver farlig. Jamen, det, det er da fuldstændig rigtigt. Jeg vil sige, personligt så sad man stadig i sådan lidt chok og, og, og ja, så kampen, men man var der ikke rigtigt. Men, men hvis vi skal analysere målet, som vi skal, og så kan man sige, at... at de kommer lidt for let til et indlæg. Øh, der kommer ikke pres nok på, på indlægget. Øh, og så kan man sige, at, at øh, Finlands målskore løber lidt øh, i ryggen på Male, som, som ikke er helt opmærksom der. Og, og på en god dag, så havde Kasper Smeichel også taget den der. Så, så det er sådan ja, tre øh, lidt ærgerlige ting, som sker øh, efter hinanden, som gør, at Finland kommer foran. Ja, du siger selv, at han, han, han skulle have taget den skur han vel, Mikkel. Altså, ja, men... på, på, på en god dag, der, tager, der har han taget meget sværere bolden, det der. Det gør han. Det gør han. Øhm, jeg vil sige, øh, jeg er helt enig med Jan, at der, hvor problemet starter, det er, at Vaz ikke kommer ud og får dækket indlægget. Altså, fordi det er jo det, finderne godt kunne tænke sig, at slå nogle indlæg. Og der er nu også nogle, nogle klare forsvarsprincipper fra Danmark, som ikke sådan helt øh, bliver, bliver overholdt. Altså når de, når de modstanderne kommer ud på, på kanten, så skal den tætteste centrale forsvarsspiller. Han skal være zonespiller i det her tilfælde, Simon Kær. Han er desværre blevet trukket en lille smule ud af Timo Pugge, så han er væk fra området øh, på zoneområdet inde i feltet. Den modsatte centrale forsvarsspiller AC skal være mand-mand, og det skal den modsatte bak Mæle også. Han skal også være mand-mand. Og det er de faktisk, de er positioner. Nu bliver det rigtig nørdigt. Ja, kom. Det er, det er fedt. Når Simon Kær er trukket væk fra den zoneplads, han skal være som den første centrale forsvarsspiller, så skal sekseren agere første zonespiller, som er Pierre Emil. Han er på vej ned i den zone, hvor Simon Kjær, han efterlader sit rum. Så han, han, han gør faktisk sit arbejde ganske, ganske fint. Problemet opstår i at male han snorksover på bagstolpen. Fordi positioneringsmæssigt der er de faktisk ok i balance, udover at Daniel Vass han ikke blokerer indlægget bedre, end han gør. Og det er de jo det, hvad fejlen det. sker til at starte med. Det er den første fejl, ja. ja. Øh, og derudover, så synes jeg faktisk, at de er i gang med at reparere for det her. Øh, og det gør de på den rigtige måde. Men når Mæle snork sover og skal være mand-mand i, i bagområdet, øh, så kan man ikke stille specielt meget op. Øh, men positioneringsmæssigt, så står de faktisk nogenlunde, som de skal, når de er lidt ude af balance. Så hvis man kigger sådan, det du siger, det er rent, rent defensivt, og rent øh, organisationsmæssigt, så er det faktisk, langt hen ad vejen, okay, men selvfølgelig er der så, de her svipser, som du siger, på vas og, og male. Ja. Øhm, hvis vi så kigger fremad, og efter, efter 73 minutter, der får, øh, der får vi jo så et straffespark, og en fantastisk mulighed for, at, at få en fod indenfor igen, i, i, en, i en vanvittig kamp, på så mange måder. Øhm, og Højbjerg tager straffesparket. Det er jo nok ikke ham, der skulle have sparket i, i første omgang. Og sikkert et pres, der også er på, på, en, på en fyr som ham. Som, og vi kender jo ham. Han, han kan jo godt lide at tage de her situationer og tage det på sin kappe. Hvis man kigger rent på det rent øh, teknisk, så er det jo... Straffesparket er så svære, fordi selv de bedste spillere i verden kan brænde. Men det er, det, det er dårligt sparket af, af Højbjerg. Ja, og det ved han jo også godt øh, selv lige efter. Øh... Stor gave til ham, at han, at han tager det i første omgang, fordi at, som nu helt rigtig, rigtig nævner vel, der stepper han op og viser, at, at, at den tager jeg. Og, og så må man bare sige, at, at det er lidt ærgerligere, og at, at den så bliver brændt, fordi det var selvfølgelig en kæmpe mulighed for at komme, komme tilbage, tilbage i kampen og, og få, øh, få reduceret og eventuelt øh, få lagt endnu større pres på finderne. Det er en sjov øh, disciplin, det her med straffespærk. Fordi nu, altså jeg har scoret et, et hav, og det har så godt nok været i, i anden division, men Mikkel, hvis du skal prøve sådan et, et straffespark, det kan, alle kan jo sparke for 11 meter, alle kan sparke den ind, men selv de bedste spillere i verden kan brænde. Er det mere et mentalt spil, et straffespark, som du ser det? Eller kan man rent faktisk også godt øh, træne sparket for 11 meter? Det kan man godt træne. Det, det, det, øh, det vil jeg sige. Selvfølgelig kan man træne sit... Øh, men du kan ikke træne presset? Du kan ikke træne presset, nej. Så der er selvfølgelig en, øh, en dobbeltkonflikt der, men du kan sagtens træne dit spark. Øh, det, er jo, altså, det er jo lidt ligesom et golfslag. Altså det er bare gentagelse, gentagelse, gentagelse. Og øh, spark de rigtige steder hen. Spark højt i målet osv. Øh, men du kan ikke træne presset. Og øh, i går øh, vil jeg bare sige, at øh, ja, det kan godt være, at det ringe sparket, men fuck en chef og stille yeah. sig op og sparke det straffespark. Øh, ja. Igen, hold kæft, jeg, jeg, jeg, jeg var virkelig stolt af at være dansker i går øh, på alle mulige punkter. Øh, både når jeg ser og hører øh, vores øh, landstræner, vores øh, fodbolddirektør øh, øh, efterfølgende bare være øh, kæmpe chefer sammen. Det øh, er det, det, det, det, jeg sætter streg under, og så, øh, så kan det sgu være lige meget, om han brændte strafspark. Hadde han hoppet til den anden side? Så har det været pisk også sparket. Ja. Eller... ja, præcis. Ja, og så har vi snakket om, at det var, var køligt sparket. Ja, lige præcis. Hen. Og jeg kan jo ikke... Vi, vi, vi forsøger jo at dække det rent uh, tekniske taktiske i, i alt det her. Men jeg kan jo ikke lade være at tænke i går også, som i... Der er Finland scorede, så, så, så, så sidder jeg vidderligt med følelsen af, og hvad så? Og også selv, da han brænder, tænker jeg også, hvad så? Ja. Uh, fordi der skete alt det, der gjorde... Hvis vi kigger på, og det er jo så igen nu, fordi nu skal vi snakke om de danske præstationer, og de er jo påvirket af den her hændelse, og vi må bare lige tage det ind i den her ligning, der er. En spiller som Jonas går som jo får muligheden fra start på toppen, synes jeg jo ikke ligefrem spiller en, en pragtkamp. Og jeg kan ikke lade være at tænke på, at et eller andet sted, ja, det er en svær kamp, fordi han står over for den her finske mur, som du sagde, Mikkel, men øh, hvorfor er det, at vi ikke lykkes med at få, få ham bedre i spil, end ja, det, der skete i går? Ja, altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig, når man spillede på Jonas Svend, han er jeg en af, hvis ikke, den dygtigste i, i, i Danmark med ryggen til mål, synes jeg. Han har nogle fantastiske første berøringer, når han bliver spillet op i, i foden, øh, op på brystet. Øh, så når det her finske øh, forsvar står så lavt, så hvis vi skulle bruge Jonas Svend rigtigt, så skulle vi spille den op på ham, måske inde i feltet, og så skulle der være løb omkring ham. Så det vil sige et underløb, hvor han kunne lægge den af til nogen, der kunne få en afslutning. Der kunne være løb på siderne, selvom der ikke var specielt meget rum eller bagrum at løbe i. Men brug ham rigtigt, fordi inde i feltet, der var han ikke snu nok til at opsnue chancerne. Der var de for kompakte, der var for mange finder, som forsvarede deres felt rigtigt. Så det skulle være sådan ude omkring feltet, vi skulle få vores afslutning, og i øvrigt får han også en, som, som Jan siger, øh, fra kanten af feltet selv, Jonas Vind. Men det her med hans spil med ryggen til mål, det fik vi ikke brugt nok, fordi der synes jeg, han har kæmpe store kvaliteter. Men kommer han ikke for langt ned i banen? Jeg, jeg synes noget af det, der... Jeg synes også, han er fremragende med ryggen mod mål, men når I også har mødt ham, kommer han ikke for langt ned i banen, i forhold til den berøring, han så tager, og så, altså han, han, der, er, der er mange meter op til, at han skal befinde sig i feltet igen, efter at han har sat et angreb i gang. Ja. Og det er måske ikke en, en ting, som han bør rykke sit spil lidt højere op. Øh, jo, det kan du sagtens have ret i, fordi han har heller ikke specielt meget fart i, øh, i fødderne. Så når han kommer for langt ned, så er der simpelthen for langt op, som du øh, rigtig siger. derimod så må de to kanter i Yusuf og, og Brathwaite, de må jo agere angriber, så han er den her øh, falske nier, som vi har snakket om en milliard gange. Øhm, så må de to øh, kanter agere angriber, som også har noget fart i fødderne. Øhm, desværre var der ikke ret meget rum at, at løbe i for de to, fordi øh, det er der, deres øh, styrke er. Jeg vil sige, at Yusuf er, er... Det er måske lidt hårdt, men han, han er næsten bedre uden bolden end med. Altså, han er fantastisk presspiller. Øh, øh, yder alt sit bedste, har nogle sindssygt øh, gode dybteløb, øh, nogle knækløb, er, er klog i det, men med bolden, der mangler han simpelthen øh, stadig noget, noget teknisk øh, for at være med på top, top niveau synes jeg, øh, Yusuf, men, men outstanding øh, presspiller for, for Danmark, som også er vigtig i det her, øh, som vi snakkede om før, med genpresset osv. Jan, havde han måske ikke været bedre her i en kamp mod Belgien? hvor vi antager, at Belgien er mere på bolden, og, og der er mere fokus også på det defensiv, kontra når, når Mikkel siger, at han at helt han set er, er bedre, og det er jo hårdt sagt, det ved jeg, men, men hvis vi skal... Med et jo, ikke? Ja, ja, præcis. Ja, ja. Vi, øh, i, I forhold til en kamp mod Finland, hvor, hvor det er, at, at, at Danmark er meget på bolden, og, og vi skal skabe noget med bolden. Vi snakkede om, om det skulle være Andreas Goelsen, der skulle starte inde, en god 1 1, -1 spiller Hvad... Øh, var det måske en fejl at, at komme med Paulsen eller Yusofy i den her kamp? Nej, det synes jeg umiddelbart ikke. Altså for lige at vende Jonas det her med, at han trækker langt ned i banen, så det er det lidt en, en, klassiker, en klassiker for for Torben griberen hvis han ikke føler, at han helt er med i spillet, så, så kan det, kan det godt få følelsen af, at man med i kamp, trækker lidt ned i banen, også nogle gange for langt, og så få et par berøringer og et par afleveringer. Det er lidt ærgerligt, fordi at, det er oppe i feltet, at, at han, han skal bruges og, og han skal positioneres, eller i hvert fald så langt fremme på banen som muligt. Som Mikkel helt rigtig siger, Josef Poulsen, han har jo nogle vanvittige spidskompetencer, og man ser det også i, i træningskampen mod Tyskland, hvor han scorer øh, knækløb og løb i dybden. Øh, og det er der, at han, han har øh, en af sine spidskompetencer. Ikke dermed også sagt, at, at han kan løbe øh, retur, fordi at, som Mikkel også helt rigtig nævner, så tager han jo et vanvittigt returløb på 50-60 meter af bolden. Jeg synes ikke, at, at det var øh, en forkert øh, start det synes jeg ikke. Øhm, men igen, øh, den her første halvleg, øh, den, den forløber jo lidt, som, som andre første halvleg gjorde ved, øh, tidligere set ved slutrunden. Og jeg tænker godt, at, at hvis den her igen hændelse ikke var sket, så tror jeg er sikker på, at, at vi havde fået en, en, en, en helt anden, anden halvleg at se, end, end vi gjorde. Jeg kan ikke lade være, at du, når du siger det her med, at man som angriber også trækker rigtig meget ned i banen. De er helt store, og de gode angribere. De er jo ofte stikke med i en kamp, og så lige pludselig så dukker de op, fordi de står så langt oppe. Og det er måske lidt af det, at han mangler. Men, men hvis vi kigger på nogle af de andre spillere, der så kommer ind i går, vi får jo blandt andet en, en Andreas Gohlsen ind i går, vi får en Mathias Jensen, Cornelius kommer også ind til sidst, og der ved jeg godt, at vi er ude i en... En lidt en nødløsning, hvor vi, hvor vi tager det hele op. Øhm, Janik Vestergaard spillede så i stedet for, for Simon Kjær. Ja. Og jeg synes et eller andet sted, at, øh, at han gjorde det okay. Jeg ved godt, det var på andre betingelser. Han var meget med oppe. Mm. Men øh, hvis du kigger på de her, nogle af de her indskiftningsspillere, hvordan synes du så, øh, at, at de egentlig formoder... Formoder de at ligge et andet tryk på kampen? Mm. Jeg synes ikke, Andreas Skov ramte den. Altså, det må vi være ærlige at sige. Øhm. Og det kan der også selvfølgelig være øh, mange grunde til. Øh, men kigger vi sådan kun på, på det fodboldmæssige, øh, øh, lad, lad os prøve det, så synes jeg ikke, han ramte den. Øh, Mathias Jensen kommer ind forsøger. Øh, har, har det lidt svært. Jeg synes, han er en fremragende spiller. Jeg synes, han har nogle vanvittige øh, pasninger, både med, med højre og venstre. Han kan øh, smide en bold fra stående på 50 meter, fuldstændig lige. Øh, der var bare ikke plads til det. Altså, der var ikke plads til de her afleveringer, som han er så ekstremt dygtig til lidt længere nede fra banen, hvor han, han bare nærmest blindt og med, med ryggen til mål, skulle jeg sige, til modspillerne, kan, kan finde de her afleveringer. Det var der ikke plads til. Var det kan du til, til, til Finlands måde at stå organiseret på? Eller var det, fordi når man, når man kigger på det sådan rent objektivt på, på Finland i går, du siger selv, de står langt tilbage og med den her bus, men, men det er jo et taktisk greb, at man står så langt tilbage. Det er jo, kan du til dem? Ja, altså jeg synes, de var rigtig godt indstillet, det må jeg sige. Jeg synes, de var øh, dygtige til det, de skulle være dygtige til. De første fire minutter, der er det faktisk dem, der ligger et massivt mm. pres. Altså øh, vildt mærkelig øh, start på kampen, synes jeg. Øh, at det er dem, der øh, får nogle indlæg og holder trykket på, på Danmark, hvor jeg faktisk troede, Danmark ville komme bullerne ud. Øh, det synes jeg ikke, de gjorde. De fik sig styr på kampen øh, efter det. Øh, og så øh, må vi bare sige, at de var øh, super, super øh, godt sat op med øh, en, en fembar-kæde. Øh, Pugi var lidt usynlig, havde svære betingelser, kom ikke frem til specielt meget. Øh, men et hold, der for første gang er med i en slutrunde, øh, æder sig selv fuldstændig. Øh, og det er jo det, der kendetegner finder, at de øh, har den her øh, fuldstændig vanvittige fightervilje. Uh, Ardajudi, synes jeg, var ekstremt dygtig. Altså, udover selvfølgelig hans straffespark, men det er jo typisk en Ardajudi at satse <laughs> hele butikken. <laughs> uh, jeg ved ikke, om du noget at spille med om, men han er... Nej, desværre. Nej. Uh, fuldstændig vanvittig uh, måde at gå ned i en bolde ja. på, der han meget han ja. uh, er på Ja, som ikke Så han ligger jo mere ned, end han står op. Men han, uh, jeg, jeg synes, han har et hjerte, der er uh, beundringsværdigt. Uh, og den måde, han kliger sin bolde på, det er ekstremt højt niveau. Jeg synes faktisk, man skal gå ind... Jeg ved ikke, om man kan finde de billeder, men der er der jo de... Og de finske spillere, de synger Nationalhymnen i går. Der smiler han over hele Femøren, og der kan jeg ikke bare være... Jeg kan ikke lade være at tænke på det her. Det, det siger alt om, hvad det er, det betyder for, for alle lande, og især Finland for første gang, og ham som spiller, at stå til sådan et, til sådan et EM, øh, skønne billeder og se, øh, se ham. Hvis vi kan kigge på øh, at prøve at finde en, en, en bedste dansker i, i, i går, Jan... Øh, har du, hvem har du noteret? Jamen jeg vil faktisk sige, at jeg ikke har noteret nogen, fordi at yes, med alt det her, der skete efterfølgende, så, så er der så mange ting, som som sker, som ikke, som påvirker vores både før og efter og så videre, så, videre. så jeg har hverken taget en bedst eller eller værste dansk spiller, fordi at der er sket nogle ting, som som sættes ud over fodboldspil og, og så der har jeg faktisk to blanke, så hvis jeg skulle nævne en dansk spiller, så er det ikke spiller, så er det holdt, og staben omkring det, fansen. Så det er mit svar på det. Helt egentlig, det er også, det er også svært, når man, altså, igen, man kan jo ikke undgå ikke at, at drage den her situation ind, som selvfølgelig påvirker spillerne. Mikkel, har du en, en bedste præstation for en, for en dansk spiller? Jeg synes, det var så smukt, det Jan sagde, så, så øh, den skal vi ikke øh, sætte punktum ved den. Det er helt enig i, Jan. Øhm, og hvis man måske skulle sige bedste dansker, så øhm, kan den da gå til, til Christian Eriksen herfra. Ja, absolut. Ja. Det, var, øh, det var slutningen på, på den her første halvleg, og vi er, i anden halvleg, der dykker vi så ned i, i Wales, Schweiz og, og Rusland, Belgien.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 I anden halvlej af den her podcast, der skal vi dykke ned og kigge på den 15-kamp, der blev spillet i går mellem Wales og Schweiz i Baku. Wales de har spillet den her 3-4-3-formation en del førhen, som de faktisk har haft okay succes med. Men i går, der kommer de altså ud i en, en 4-3-3 mod, mod Schweiz's mandskab. Og vi vendte den dagen inden i går, Jan, hvor vi snakkede om, at, at Schweiz er jo store favoritter og var store favoritter til den her, til den her kamp. Hvordan kan det så være, at man, øh, at man går ind til, til en kamp og ændrer reinformationsmæssigt i forhold til noget, man er vant til, og noget, man har gjort godt? Ja, det er heller ikke helt normalt, vil jeg sige, og også lidt overraskende. Øh, men øh, Rob Page må jo have, have haft nogle tanker med det, og man kan sige, at øh, efter slutforholdet var det øh, mission accomplished. Synes du, at men, hvis vi kigger på... Øh, resultatmæssigt i hvert fald. Ja, øh, men, men det er jo vel også det vigtigste... På en eller anden måde til en slutrunde, at man tager det resultatmæssigt med, at man får 1-1 mod, mod Schweiz, og så er man i gang. Især i en åbningskamp, ja. 1-1. Man er på tavlen både på mål og, og på pointen. Æ, helt rigtigt, ja. Men, men selvfølgelig så har han nok også været ind og se på, hvordan øh, stikker vi Schweiz bedst øh, muligt. Æ, så der har været flere aspekter inden over. Øh, men ja, helt klart, at øh, de har da helt sikkert været fuldt ud tilfredse med det. Det går de Synes du et eller andet sted, når man kigger på, på den gameplan, de havde, det var jo... Øh, man stod ret langt tilbage på banen, og man havde den her tank Center for de har her Kiefer som sådan en typisk øh, britisk, på en eller anden måde, øh, tanked op. Lykkedes gameplanen med at, at, at smække indlæg ind, det er jo ham, der får scoret i, i sidste ende, men, øh, men det er, på en eller anden måde, er det jo en ret primitiv form for fodbold, som Schweiz langt hen ad vejen i går, får, får dæmmet ned for, men alligevel ikke helt. Nej, altså... Det er jo sådan lidt øh, en, en kamp, Svejt skal vinde også. Øh, man, man, man forventede et eller andet sted også, at, at de scorede til 2-0 efter, øh, efter, at de kom foran 1-0 ved Embolo, ved som Mikkel heller rigtig siger fantastisk, at han bare holder forsvarsspilleren væk og hæ hætter den ind. Øh, Kiefer mor han, han har et hostet chance efter et kvarter, tror jeg, ja. som kan bringe valiserne foran, men, men ellers ser man jo ikke øh, den vilde offensiv øh, fra, fra Wales og, og de forsøger at sætte Daniel James op øh, i nogle dyble løb ned bag øh, Schweizernes forsvar, men, men det bliver ikke rigtig farligt. Og, og så, øh, når der kun øh, står 1-0 på måltavnen, så, så ved man bare, at britiske hold og døde bolde, så er de bare notorisk farlige, og, og der ser man bare, som Mikkel også helt rigtig siger, at øh, død bolde øh, har en kæmpe værdi og er mega, mega vigtig i, i fodbold, og især til slutrunder, fordi at der er forskel, kæmpe forskel på at, at tabe et 0 og så få 1-1. Øh, så øh, Yeah, Martin Borg, han, han havde jo Wales som, som, som den nation, han egentlig glædede sig til at se, hvilket det overraskede mig, fordi at, når jeg kigger ned på det her hold, og, så ser jeg jo, at, at hvis de skal lykkes, så skal det blandt andet være via en bæl, men han var jo, han, var jo han, han blev lukket ned for i går, fordi det var, det var den mand, som Schweiz havde fokus på, kommer jo ikke i scene særlig meget hvad synes du om, om hans præstation? Og nu nævner du selv, James, du kan også tage en, øh, en Ramsey med. Altså, der var heller ikke su super meget der. Nej, altså man ser jo ikke så meget offensiv fra, fra Vildliserne, øh, synes jeg ikke. Øh, og, og så bliver det bare den her kamp, som, som vi lidt havde forventet, at Svejserne lægger tryk på. Øh, de får måske ikke spillet sig frem til de helt åbne chancer i første leg. Nogle, nogle fornuftige chancer, men selvfølgelig har et par gode afslutninger, hvor, hvor han, er, øh, han i hvert fald gerne ville have gjort det bedre, kunne man se på dem, men, men jo ikke nogen chance, hvor man tænker, at der skal han score. I anden halvlej kommer de foran 1-0 øh, forholdsvis hurtigt ved en ja, som Embolo. Jeg sad med følelsen af, at, at nu scorer de snart i 2-0, og så er den kamp fuldstændig lukket. Så er det bare, at de her mekanismer kommer ind i, i fodbold, at, at valiserne holder den på 1-1. De, øh, de lugter lidt, at, at de kan få noget med, øh, og pludselig står der 1-1, og så giver det jo bare... Øh, valiserne endnu mere gejst til at, til at køre den færdig og, og, og få noget med fra kampen, som, som det jo lykkes med. Der, vi ser det her velisiske hold, som står langt tilbage på banen, og vi har lige gennemgået Finland, som, som gjorde det samme. Brelem Bolo, som er et fysisk monster, han udnytter jo lige præcis, eller han får jo lige præcis det her forsvar op på en måde, via hans, hans fysik og via hans fart. Er det sådan en spiller, eller ham, der er God i sådan en situation, hvor det er, at man står med et forsvar langt tilbage. Ja, yeah, det, er, det er et monster i går. Det er et monster i går. Altså, han, han minder en lille smule om, om, om Lukaku, øh, måske en lidt light udgave, men, men samme type spiller. Øh, jeg var faktisk nede og se ham i Gladbach for et år siden, hvor jeg var på en, øh, en træneruddannelse og var dernede i, i et par dage. Og, og jeg fulgte faktisk specifikt ham, fordi øh, jeg synes, han er så interessant en type. Hvorfor synes du, han er interessant? Jamen, fordi han har, han har lidt af hvert. Altså, øh, han har noget power, han har øh, et godt spark, han øh, har en fin teknik. Altså, han har sådan en, en fed angriber-type profil, synes jeg. Øh, og en fed krop at spille i samtidig. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Rimelig godt score, tror jeg. Ja, ja, ja. Uh, og noget, der jeg så ham, der var han faktisk ret uh, fuldstændig sådan laid back, når han kom ud fra træning. Der var det med uh, smil på og lidt rap, som man kender nogle af de der drenge der. Men lige så snart han skulle afslutte, så var han der. Så altså, var han der, god. Så var han så vanvittigt klinisk. Uh, det var både på indlæg, det var uh, på uh, simple afslutninger i feltet, uh, når de havde sådan nogle øvelser, der var han der bare. Og alt andet, der gik han lidt rundt med sin gangster-walk og så videre. Men lige så snart, så var det som om, der tændte en eller anden kontakt i ham. Og det er det, han, man kan se, han får udbyttet af her. Fordi han er der bare, når der kommer mad til ham inde i feltet. Og jeg, jeg er vild med sådan en angribertype type. det må jeg sige. Det er sjovt, du siger det med at switche en kontakt til. Det er vel... Det er vel en af de her ting i at være også det her med, at man snakker om at være professionel, at man sagt, man har to sider, ja. altså man kan sagtens op til en kamp, der er jo forskellige måder at lade op til op til en kamp, være lallende og så kan man nogen kan sige Jamen, du er ikke fokuseret, men når det gælder så kan han den på præcis, altså og det er jo øh, lidt den der dr. Jekyll mister Hyde artige type. Um, det er en kæmpe, kæmpe værdi at have som spiller at kunne det der, fordi det er fandme svært. Altså undskyld sproget, men det er virkelig, virkelig svært øh, at, at vende sig til og træne sig til. Men dem, der har den der, øh, det, er, det er imponerende, øh, synes men Det ligger vel naturligt også til, til måden, man er på som menneske? Ja, at, ja det gør det nok lidt. Altså, øh, øh, jeg vil synes, at han var frygtelig at, at skulle træne som træner selv, okay. altså, fordi... Det var ikke meget, han lavede i de der basisøvelser osv., øh, men han synes, det var, øh, han synes det var hamrende sjovt at skulle have afslutninger. Ikke? Øh, det er det, han lever af, og alt det andet, det, det må de andre lidt tage sig af. Så er det ude til i hvert fald i de dage, der jeg fulgte ham dernede. Øh, så jeg synes, det ville være frygteligt at træne ham, men, men samtidig så ved man bare, at når øh, dommeren fløjter op, så ved man også, hvad man får. Fordi der kan han tænde den her berømte kontakt, som vi lige har været inde på. En gameplayer, og så er der andre spillere, der så omvendt også er at træningsspillere og aldrig nogensinde formåret for at for, formøvle for, for det ud til, til kamp. Uh, vi ser, som jeg sagde, det her med, at, at de står rigtig langt tilbage på banen, og vi, og vi ser... Uh, jeg kunne ikke lade være at tænke på, hvordan man, uh, hvordan man uh, åbner sådan et, et forsvar eller Wales op, fordi vi ser Schweiz i går. De sparker udefra. De forsøger at, uh, det her med at komme bagom, når løbe løber dybt. Uh, et eller andet sted, så savnede jeg, at de måske spillede lidt, uh, lidt hurtigere foran, fordi hele deres spil kom til at foregå meget langsomt, og det vil sige, at Wales kunne rykke sig fra side til side rimelig let, uden at bruge de store kræfter på det. Den tekniske kvalitet i går i kampen, Jan, det var meget, det var meget præget fight. Måske også åbningsnævre, at man skulle helst ikke tabe den her kamp. Har det, tror du, haft en impact på det i går? Ja, men altså, det var lidt det, Wales lavede op til at det bliver lidt mere fysisk. Nærkampe og så videre og så videre. prøve at slå Schweiz spil i stykker, så de netop, som du siger, ikke får fart og tempo i det. Fordi så er de, så er de giftige. Øhm, jeg synes egentlig, at Schweiz nogenlunde lykkes, som du også rigtig siger, kommer ned bagom og, og har opløb til nogle chancer i første halvleg Kan også godt komme foran. Gør det så i, i, i starten af anden halvleg Embolo øh, kommer jo fri, og, og øh, Danny Ward har en fantastisk redning, hvor hvor Embolos har scoret på det efterfølgende Jørgens Bak. Og der tænker man, ja, der sad jeg som sagt med følelsen af, at, at nu, øh, nu kører Svejtsen sikkert hjem, og jeg tænkte mere 2-3-0, end, end jeg tænkte et dit. Øhm, så jeg føler egentlig, at, at Svejtsens gameplan øh, også virkede okay, fordi at i, en, øh, i en åbningskamp så man også tidligere, at, at, øh, at først halvlej meget, meget forsigtigt sådan, Øh, åbningsmæssigt, at der sker ikke det helt store, og så kommer der, øh, kommer der lidt mere gang i den anden halvleg. Fordi at netop favoritterne skal, skal prøve at skrue lidt mere op og, og, og ændre måske nogle ting i halvleg. Øhm. Det er vel godt for kampen, at, at, at målet kommer. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, at det var lidt ligesom i, øh, i åbningskampen, hvor vi får en meget låst første halvleg og så der anden halvleg starter, så, så åbner Italien godt nok med at få et selvmål af Demiral. Men, men her der er det jo så brill Boulot, der scorer, og det åbner jo så lidt mere op for kampen, at det er det, er det forsvarende hold, der må op og angribe. Ja, præcis. Og øh, man kan sige, at kom med, med nærmest ingenting øh, mod italienerne og Wales kommer måske heller ikke med, med, med så meget mere, men de holder den trods alt på, på 1-0, og, og så ved man bare, at alt kan ske, og, hvilket som også gjorde øh, senere i kampen, at Kiefer Måre øh, reducerede til 1-1. Så min forventning var som sagt, at, at efter 1-0-scoring øh, der ved Mbolo, at, at det ville minde lidt om Italien kamp, at, at Svejserne ville, ville sætte sig på det, øh, spille bolden fornuftigt rundt, endnu mere tempo på, øh, som man også så i Italiens kampen. Og så scoret til 2-0, og, og så øh, så den, øh, den kamp afgjort. Så når, hvis, jeg, hvis jeg siger, er det fortjent ender 1-1 i går? Ej, det synes jeg ikke set på spiller spille chancer, men øh, det er jo igen det, sjermen ved fodbold. Altså man skal være skarp i begge ender øh, igennem 90+. Plus. Og øh, man må heller ikke øh, negligere Danny Ward i valisernes mål. Han, øh, han havde altså et par fornuftige redninger, og, og øh, hvis ikke det havde været for ham, så, havde, øh, så havde de heller ikke stået med et point i dag. Det er nummer to for den her gruppe, som man, øh, som man kan møde, hvis man ender toer i, i Danmarks. Jeg ser ikke to hold her i går, som, øh, som man frem skal være bange for. Altså på, på en god dag, hvor, hvor alt er normalt, der kan vi godt slå øh, begge de her hold. Hvordan, ja. øh, altså nu tager vi for eksempel, jeg synes, at, at, at Schweiz er et bedre mandskab end øh, Wales. Den ender i det, men hvis vi kigger på begge mandskaber, øh, Mikkel, øh, det er der ikke noget, vi skal være... Øh, Bange for at respektere, skal vi være, men ikke, ikke bange. Nej, det er helt enig i. Det er lige før, at jeg hellere vil møde Schweiz end Wales. Ja, hvorfor? Jamen fordi Schweiz åbner sig lidt mere. Altså vi så også i går, altså vi har svært ved at bryde de her forsvarer op, som står meget, meget kompakt og er dygtige til det i øvrigt, fordi alle hold kan jo stille en bus, men det er ikke alle hold, der kan forsvare. Men det er de dygtige til, de hold her. Um, så jeg vil hellere møde et hold, der, der åbner sig en lille smule. også du, kvaliteten er bedre? Ja, ja det vil jeg. Fordi jeg synes, at uh, Danmarks kvalitet er stadig højere end Svejtes, på stort set samtlige pladser stadig. Um, men der kan vi måske få mere udbytte af Brathwaite, af Yusuf, og det er jo der, jeg synes, vi mangler stadig noget på det danske landshold, når vi har etableret angrebsspil. Vi får ikke rigtig sat tingene i gang. Det er dygtige omstillingsspillere, begge to, de sindssyge... Uh, kloge i deres løb, men når der ikke er det bagrum at spille i, øhm, så synes jeg ikke, at de er specielt dygtige til at sætte etablerede angrebsspil op, øh, hvis vi tager de to, Brathwaite og Yusuf. Mm. Hvis vi så kigger på, øh, på kampens spillere, du nævnte selv uh, Brelem Bolo, som vi nævnte fysisk monster, scorede scorer et mål i går, er det, uh, er det er de dine kampen spiller fra, fra Schweiz og Waleskampen? Ja, det er, det er det 100%. Jeg er også glad for, at han fik uh, Fik hul på byen, fordi han er, en, han er en sindssygt spændende type, som har været undervejs i lang tid. Altså, man har jo hørt hans navn i rigtig mange år efterhånden. Mm. Øhm, og forhåbentlig får han sådan et, et internationalt gennembrud. Øh, det håber jeg i hvert fald, fordi han er en fed type. Han er 24 år, som du altså, altså, Og, og man, man skulle tro, han var mere, fordi man har hørt om ham i så lang tid. Han ja. har også været igennem en, en forfærdelig skade, han fik i Schalke, Schalke tror jeg det ja. var. Ja. Så øh, en, en fed type, som... Tror du godt, han kan tage næste skridt? Eller er det sådan en spiller, som... Der er de her spillere, som, som altid er lige ved og næsten. Som egentlig, man kan godt kan se, at de er fysisk og rent... Øh Jeg ved ikke, om man kan sige rent teknisk ved ham. Men sådan, hvis man kigger på på Bolo, tænker du, at du kan blive til mere. Men som man aldrig rigtig sådan får det udfoldet. Ja, altså det er svært at spå om, det hedder. Ja. Uh, jamen, jeg håber ikke han bliver det der evighedstalent, som bare stiller rolig æpper ud, som man har hørt om uh, så mange spillere. Jeg synes han har, jeg synes han har evnerne til at kunne tage et skridt op. Jeg ved godt Gladbach har været uh, uh, en del af tysk topfodbold uh, efterhånden i, i et par år nu, uh, men om han kan komme på en højere hylde, det er jeg stadig i tvivl om. Det er stadig i tvivl om. Uh, og der er et eller andet stadig med hans. Mentalitet, og jeg aner jo ikke en skid om det andet, end jeg har set ham de der dage dernede, hvor jeg, hvor jeg fik en fornemmelse af, hvad han var for en type. Om han kan tage det til næste skridt, det, det synes jeg er svært at spore. Let's see. Har du også Jan uh, Brelembolå? Ja, yeah, absolut. Og øh, hvis jeg skulle øh, nævne øh, en, øh, en kampspiller for Wales, så, så er det helt klart, målmanden den i Ward. Og, og, og så vil jeg... En skuffelse fra Schweizerne, det, det, var, det var Shakir må jeg sige. Da mm. han blev skiftet ud, så tænkte jeg, han havde slet ikke set virkelig en skuffelse, og, og som, øh, som, øh, som Mikkel også nævner, øh, Schweizeren står helt klart bedre til os, altså til Danmark, end, end releaserne gør, så, øh, så der er jeg 100% enig. Og man er vel for, igen forventet, at, at det er jo de her Shaq og og dem, der skal, der skal bære et, et, et svejtisk hold, de formåede jo aldrig nogensinde sammen med Remo Frøler på midtbanen, og virkelig sætte trykket på den her kamp. Nej, slet ikke. Uh, absolut ikke. Så, uh, så det var en skuffende indsats for, for midtbanen der, føler jeg i hvert fald. Jeg vil gerne rose, Altså, jeg synes, noget af det, jeg var imponeret over, det var sådan, Schweizernes vingbaks. Altså uh, Rodriguez på venstre og, uh, og barbu på højre, som vi så ofte oftest begge baks med oppe. Og en af overseendene til, at vi, vi jo aldrig ser helt reelt set, uh, David James, det er jo, at Daniel James, sorry. Det er den Mbappu fuldstændig pakker ham ind i går. Så øh, fantastisk øh, bak-opgave løst til, øh, til perfektion i går. Hvis vi går til øh, 21-kampen i går mellem Belgien og Rusland, som blev spillet i Sankt Petersborg. så må jeg ærligt indrømme, at de første 25 minutter, der, øh, der det, dem får jeg ikke set særlig meget. Øh, fordi vi har Danmark kørende i... Øh, på den anden kanal, og, og man skulle også lige tunes ind på, på kampen, Der man så tuner ind, så får man også indtrykket af, at, at det er et belgisk mandskab, som er i, i total kontrol i, i hvert fald i store dele af kampen. Ja, altså det var total uh, autopilot, det må jeg sige. Jeg, jeg var også for over Roserne, uh, som for anden gang i træk får lov at have en hjemmebane i en slutrunde. Uh, der havde jeg altså forventet mig mere Der var kommet uh, fans på stadion i, Igen uh, Der blev slet ikke lagt noget tryk på Belgien Belgien er også uh, Altså de er ekstremt dygtige Altså uh, Ikke bare på grund af de uh, Stjerner de har Og dem der så i øvrigt ikke var med i går Fordi jeg skal ja. stadig huske det er et belgisk hold Der spiller uden det brøgne, uden vitsel uh, Uden hazard um, Det er skræmmende Det er skræmmende Virkelig skræmmende. Uh, Hazard tror jeg så ikke får den store rolle til det her uh, mesterskab, desværre. Fordi jeg, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke se ham sådan genfinde ham selv. Hvorfor kan du ikke det? Fordi jeg synes, der har været uh, så lang tid nu, hvor han har været en total skygge af sig selv. Jeg ved godt, at han har været overvægtig, han har været skadet osv. i sin uh, Madrid-tid. Um, han prøver at forsøge, og jeg synes faktisk også, at han kom ind og forsøgte uh, noget i går. Men han har ikke de her... Uh, sådan afgørende momenter. Altså det ser ud som om, han, han leder og leder og leder efter, hvor den gamle Hazard var, men han kan ikke finde ham. Mm. Øh, han er simpelthen ikke i, i flow eller i form osv. Og, øh, og når man så forsøger ekstra meget, som jeg synes, det ser ud som om, han gør, så bliver det sådan lidt panisk. Synes jeg. Øh, og så bliver det ikke øh, den gode, øh, velspillende Hazard, som både kan kombinere, kan drible, kan vende, øh, kan det hele. Øh, så ham tror jeg ikke, vi får en... Øh, en bedre udgave af i den her slutrunde, men de har jo så, øh, så ekstremt gode erstatninger alligevel. Øh, og øh, ja, som, som sagt, det var ren cruise control, og meget, meget øh, imponerende, synes jeg også, og professionel øh, indsats af, af, af Belgien, det er det er stærkt hold. Men du nævner selv det her med, og vi, og vi kender det jo for os, der har spillet det her med, at, at man er ikke i form, og man prøver at finde, og derfor gør man... Alt muligt andet, end det man plejer at gøre, når det er, at det kører på autopilot. Så Hazard ved jo godt, at det ikke kører for ham, men hvordan... Øh, altså, jeg skal at spørge sådan, og jeg ved godt, du ikke har svaret på det, men hvor, hvad skal man gøre i en situation som ham? Fordi jeg synes heller ikke, han er der i går. Han, øh, han prøver, men tempomæssigt er han der ikke, han kan ikke. Det føles ikke, som om han kan sætte nogen. Øh. Er, det, er det game over for Hazard på topplan? Jeg godt, det er et stort spørgsmål. Eller kan man godt i løbet af, af tid genfinde den her tidligere tiders indhazard? Uh, jeg synes, det er et relevant spørgsmål, fordi jeg synes, det har været lang tid undervejs nu. Uh, Hazard har jo aldrig uh, et eller andet sted været en Ronaldo-type, der bare har passet på sin krop helt vildt. Altså nærmest tværtimod, så har han været lidt uh, laid back i sin uh, stil. Han har Og, været en Boulog. Uh, ja, lidt kan man <laughs> sige, ikke? Uh, og nu begynder det at skrænte lidt. Nu begynder uh, alderen at komme deroppe af og nærme sig uh, de her 30 år. Er uh, 29 måske? Eller er fyldt 30? Det kan jeg sgu ikke huske. Men, men lige omkring de der 30 år, hvor den uh, knækker rundt. Um, og der sker altså et eller andet med en fodboldkrop, når man, når man nærmer sig 30 år. Uh, det gjorde der i, i, i hvert fald for mig. Uh, og for mange andre også. Og der bliver du nødt til simpelthen at have en, en, en base på og uh, uh, passe bedre på din krop, så ikke du får de her uh, skader. Og der er jeg ikke sikker på, at, at Hazard kan øh, vende sin person. Fordi det er jo noget med personen igen. Og man kan vende den rundt til virkelig at øh, komme tilbage på det rette spor. Og, øh, og, og virkelig øh, tage vare på sin krop og sin karriere. Det er jeg ikke sikker på. Det, altså, det, jeg, er også, jeg er også i tvivl efter, at vi har set så lang tid, at han er uden. Men, men Belgien er også uden Kevin de Brynne i går, øh, Jan. Det ser jo ikke ud til at hæmme der og spille på nogen måder. Og så, så skrev jeg jo ned, at... Øh, fordi så skulle man jo kigge på, hvem, hvem er nogle af de andre spillere, der, der gjorde det godt? Og ja, de gjorde det jo alle sammen langt hen ad vejen. Fantastisk. Carrasco, har god Ja, men altså, det er jo et fantastisk bælt mandskab. Og, og så russerne, de skal jo ikke starte som de gør. Altså at lave sådan en kæmpe fejl ved et 0-mål, det er jo fuldstændig håbløst. Så. Er det det, der gør, at de... Øh... Nej, ikke, ikke nødvendigvis, men, men der, der viser de jo bare forskellig kvalitet, som også øh, vises øh, generelt hele vejen øh, i resten af kampen klinisk afsluttet af, af, af Lukaku, og ja, de kunne komme på 2-0, jeg tror, det er 5-10 minutter bagefter, hvor Lukaku er i dybden og spiller den skrot tilbage, hvor de har en stor chance også. Så synes jeg også ved 2-0-målet, at Junin at skal gøre noget mere. Jeg ved godt, han ser den lidt sen, men han parer den, parer den lige ud til Mounier, som, som mm. lidt kan, kan trille den ind til 2-0, og, og, og så er kampen stort set afgjort. Carrasco, fantastisk spiller. Uh, han kan virkelig godt lide udfordre godt speed. Uh, der er vel næsten ikke et punkt, det skulle måske være hovedspil, som, som han kunne blive lidt bedre til, men jeg synes, han er, han er virkelig en fantastisk spiller, og ja, man savner jo slet ikke De Bruyne øh, i sådan en kamp der, og, og ja, anden halvleg der sætter de den lidt på, øh, på cruise control, øh, hvor Lukaku så lige sparker den ind til 3-0 igen, vise, viser et monster, han er, et bæst op foran i dybden, øh, og klinisk afslutning flat øh, ved Forrestolpe, øh, fantastisk spiller. Altså Rusland kommer jo ikke med meget i går, og, og de har de har den her frontmand, Artem Zubar, øh, som jo er ikke en spiller der kan rigtig meget på egen hånd han skal sættes op men øh, jeg synes jo ikke at de får udnyttet ham overhovedet russerne i går. altså det, de kommer ikke frem til, til ret meget og det er vel selvom at fin, eller ikke Finland selvom at Belgien er rigtig gode så er det vel en skidt at Rusland ikke mor på hjemmebane i Sankt Petersborg og komme med mere. Ja, men altså, det, det har været lidt uh, Rusland. Altså, du, jeg synes, det er et sindssygt svært hold at blive klog på. Altså, de kan have et tårnhøjt uh, niveau lige pludselig i nogle kampe, og så kan de have et helt uset lavt uh, bundniveau. Uh, I går var de bare uh, overmatchet. Af ja, på alle pladser? Hold. Ja, på alle pladser. Uh, og om man så har Suiba eller en anden type på, på toppen, det er sådan set ligegyldigt, fordi de, de bliver bare spist. Uh, et velorganiseret belgisk hold, som som ikke har de store svagheder. Altså, vi snakker hele tiden om, at, at det måske er den der træbarkkæde, der er øh, øh, 115 år til sammen, eller noget i den stil. <laughs> øh, øh, men, men det er måske der, der ligger en eller anden mulighed for, for modstanderne i at kunne løbe lidt med dem, og så videre. Men de har så meget rutine, og ved jo udmærket godt alle sammen, at de ikke har fart, så de må placere sig ud af det. Øh, Boyata er, er, er måske øh, den hurtigste af de tre, hvis vi kan sige det sådan. Øhm, men de er bare så dygtige og øh, har spillet så mange kampe sammen efterhånden. Så, øh, det her belgiske hold har jo været undervejs i mange, mange år. Det skal nu. Og det skal pik nu. Altså, og, og det er jo også et kæmpe pres, fordi øh, der kommer nok ikke en slutrunde mere, især til måske en del i bagkæden. Der er nok ikke flere slutrunder at tage af. Så det skal være nu, hvis de skal have noget ud af alt det, som de startede for efterhånden en del år siden med den her øh, generation, Øhm, og det er også et stort pres, men altså når de ligger ud, som de gør her, så ser det jo ikke ud, som om de er specielt af det. Men øh, hvis vi kigger, hvis vi skal prøve at tage den op og sammenligne med nogle af de andre hold, i Forsvaret i går, der har de Faton, Boyata og Alde Æh, Navnemæssigt er det, er det jo ikke de bedste forsvarsspillere i hele verden, og hvis jeg sammenligner med, med de franske spillere, du nævner selv det her med, at, øh, at deres indbyrdes relation og måden, de spiller på, er fantastisk. Er det måske lige det punkt, hvor øh, Belgien er verdens bedste mandskab, hvis jeg skal køre det hele derop. Og bedre måske end Frankrig, England. Ja, altså det, det tror jeg. Men, men igen, det er også fordi, de har spillet så mange kampe sammen efterhånden i en stor overrække. Altså på andre landshold, der bliver jo skiftet ud øh, på rigtig mange pladser undervejs. Det her det er nærmest et landshold, der har været sammen i 8, 9, måske 10 år, mange af dem. Så de har spillet rigtig mange kampe sammen. Øh, øh, nu blev øh, Fatongen måske skadet De går også, gik ud, og Farmarlen kom ind i stedet for Fatongen, som synes jeg betyder rigtig meget, øh, kvæg hans anførebind, men også kvæg hans rutine og hans venstreben øh, i den her venstre side af, af midterforsvaret. Så lad os se, om, om det kan knække med en lille smule Farmarlen. Lidt samme type også med ben, men stadig ikke samme betydning, som, som Fatongen har. Øhm, men jeg, jeg, jeg synes bare, selvom forsvarskæden er en lille smule aldrende og måske øh, svag, jamen så har de bare kuratoren nede øh, bag i, som, som har stået sit livs sæson, ja. synes jeg. Øh, og så samtidig et, øh, en, en midtbane og et angreb, der er fortryllende. Så de er jo pakket godt ind, øh, og samtidig så, så er de heller ikke dårligere. Nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej, det er, nej vi snakker det. om klassespillere, ja, og ja. kan ikke lade være at tænke på, til til vores unge lyttere derude, det er ligesom altså FIFA-spillet med, at man kan skabe de her relationer. Relationer kan nogle gange være bedre end, øh, end navnen. Altså, hvis ja. man har spillere, der kender hinanden, og som de har gør, så, så går det nogle gange op i en meget højere enhed. Øh, det sidste, jeg også skrev på her, det var, altså, hvor er Lukaku en fantastisk angriber? Vi snakkede øh, for nogle af de andre afsnit siden omkring øh, topscore til, til en em han starter jo helt fantastisk, både... Øh, jamen han er jo bare, vi, Nu snakker vi om Brele Mbolo, fysisk monster. Det her, det er jo... en er light-udgaven, ja. som du selv sagde, af Lukaku. Ja. Øh, har vi ikke fat i en, øh, i en potentiel topscorer til det her EM? Og han må også være absolut favorit nu, når han starter ud med to mål, og, og de leverer den øh, præstation, som de gør. Jeg ved godt, russerne kommer ikke med meget, og ja, som, øh, som I snakker om, overmatset russerne og overmatch på alle parametre. Men altså de øh, afslutninger og løb og, og øh, ja, assist han, han lægger op til i kampen, det, det viser bare, at øh, han er absolut en af AEMs absolut favoritter til at blive topscorer. Øh, men igen, kampen i går, det var på en lidt billig baggrund, vil jeg sige. Ikke dermed sagt, at Belgien ikke har sindssyg kvalitet for, for det, de har de. Så, øh, så det bliver spændende at se øh, fremadrettet, hvad, hvad, de, øh, hvad de kan levere. Men hvordan skal du også dæk komme op? Altså, fordi øh, han, han kan jo alt. Altså, selv når, når de kommer til at møde Finland, og de kommer til at stå kompakt, jamen, så kan han jo hamle op med dem fysisk. Ja. Og hvis de kommer lidt frem, så har han også så meget fart i fødderne, så ja. han kan springe fra dem, som vi også så på det sidste mål i går. Ja. Så han, altså, det er du kan ikke dæk komme op. Altså, du kan aldrig holde sådan en mand nede. Nej. Øhm, det er en topangriber, altså nærmest måske den bedste i verden, ud over Lewandowski, øh, ja. som som nier, lige i øjeblikket, vil jeg mene. Ja, og det er også en af de her spillere, hvor man føler, at, øh, at han har været der i evigheder. Øh, og han er altså i godsøjende kun 28, så ja. han har stadigvæk øh, nogle år løb på. Øh, Fantastiske angriber, og, øh, og det er vel også kampen, spiller. Ja, jeg synes, er jeg, er helt klart. Klar. Altså, ja, og jeg vil jeg og... også nævne uh, Meunier, som, ja. som er jo... Han er også sådan en... Man aldrig lægger mærke til. Men i går laver han et mål og en assist, ja, ja, men det... Som, som altså Han er også sådan en uh, holdets mand, kan man sige, der bare uh, gør, hvad der bliver sagt. Uh, har et kæmpe hjerte. Ja, uh, yeah, som sagt, man lægger ikke mærke til ham, men han, i går var han afgørende. Fed spiller. Mm. Tror du, uh, som sidste, tror du, at... Uh, kan Belgien vinde EM? Altså, jeg ved godt, de kan vinde EM, mm. men siger du, vinder de EM? Øh... <laughs> jeg har Frankrig, kan jeg Ja, du har Frankrig, ja. Jeg ved ikke, hvorfor men jeg har en fidus til Tyskland. Ja, det er maskinen. Øh, ja, det er bare maskinen, ja. og slutrunde maskinen, og øh, for de alle deres spillere øh, klar, så synes jeg stadig, at de har et fremragende hold. Det er, et, øh, det er også et fremragende hold. Nu er vi kommet øh, igennem... Øh, de tre kampe, og i morgen, der kigger vi så nærmere på England Kroatien, som bliver spillet på Wembley, østrig Nordmakedonien og Holland-Ukraine. Har I nogle øh, kommentarer til, øh, kort til, til de tre kampe, der går i møde her? England skal vel vinde over Kroatien i morgen? I dag er det så. Ja, det, det skal det. Er, de. ja. Ja. Det synes jeg i hvert fald. På hjemmebane øh, med, med det hold, de har, så skal de vinde. Men... Øh, hvad med Nordmarkedonierne? Kan de, kan de overraske mod Østrig? De, de har slået dine favoritter til at vinde. Ja, æh, ja, de ja, har de slået, ja, ja. til Tyskland. Det har de. Og øh, det, er alle, det er ikke alle lande, der gør det. Nej, øh, ja, jeg glæder mig faktisk til at se dem, og se, hvad det er for en størrelse, fordi der er jo ikke nogen, øh, tror jeg, i det her land, der kan fortælle rigtig meget om, hvad det ja. er for et hold, det her. Øh, hvis, vi lige kan tage den sidste krølle på, på England og Kroatien. Jeg mm. øh, er også overbevist om, at, øh, at England kommer blæsen ud. Jeg øh, ved, der har været lidt knæs i Kroatiens øh, hold både med øh, Kramaric og, og, og Dalic træneren. Mm. Øhm, der er jo altid sådan, hvad kan man sige, lidt, øh, lidt blandede holdninger af de her Balkan-folk. Det ved du. Der er, øh, der, er, der, er, der er store følelser på spil, øh, men der har været en kæmpe fight sådan, som jeg kan forstå det mellem de her to, fordi der er at Dalic har været ude og Måske påpeger, at Petkovic var første angriberen i forhold til, til Krammerich, og det er ikke faldet i specielt god jord. Så der har været en stor sådan en verbal infight mellem Krammerich og Darlits, det er jo ikke en, en speciel fed optag, men det er jo heller ikke nogen, der undrer, noget, undrer at, at, at der sker sådan noget på de her breggegrader. Og det kan også godt være, at det er totalt trodsreaktion, der kommer i dag. Fra, øh, fra Kroatien, men, men det er jo ikke en fed start inden en slutrunde, at der er en træner og en angriber, der lige pludselig ikke kan sammen i en gruppe, altså det kan jo splitte det hele ad. Det er ikke øh, optimalt. Det er ikke optimalt, lad os sige det sådan. Så jeg glæder mig helt vildt til den kamp. Det og sige. det er jo det, der vi har snakket om, at, at, at vi fra Balkan vil jeg gerne sige, altså det kan både være i, ja. i nord og syd med, hvordan det her temperament kan udnyttes. Ja. Så det, og det kan virkelig også godt øh, klikke til det positive. Ja. Men i hvert fald øh, tre spændende kampe, som, øh, som vi i morgen, Mikkel, du skal være sammen med mig de næste mange dage. Ja, det skal jeg. Og i morgen der sidder vi sammen med Jonas Boring, ja. og, skal, og skal gennemgå det. Ja. Det glæder jeg mig til. Ja. Tak for i dag. Tak fordi I gjorde os klogere på, øh, på, på de her kampe, på hele den her situation. Og, øh, og så til jer derude, jeg kunne ikke lade være lige at sige her til sidst, og det var også noget, jeg, jeg gjorde og, og sagde i går til min egen kæreste, og det her med at give nu lige jeres familie og kære kram, fordi at... Øh, den her situation med Christian Eriksen, den sætter, det, den sætter det hele i perspektiv. Så god bedre end Christian, og så høres vi ved i morgen.